Ja, det, det är som, som, det är som vi vet hur de ska göra. Jag, för, jag har fått så mycket skäl för att du skulle ha gjort affärer med dina pengar istället för att bygga någon studie. Och de vet inte att det inte kostat mycket det här tack vare att jag har samlat ihop eh, dammsugestan på gamla rader delars. Ja, men man måste göra affärer. Man måste vara om och så kring sig, säger Georgie. Ja, just men man kan det är för svårt att göra affärer. Jag kan inte köpa aktier och kan ju att viss dag och pengarna borta. Ja, men det det är det du skulle ha gjort tror jag. Ja, men hur då ska man köpa man vet ju inte om det är ett lotteri. Just det, det är ju svajrande, det är ett lotteri. Ja, det, det man måste säga är att det för att man inte kasta bort pengar eller bli vad än det blir. Eller vette Och nu de TV är på, nu är vi på. Jag tror de får se den här snöiga det jävla dugg. Och sar för någonting. Jag sa just, ja, sa jo se att han får ju vareta de pengarna som han ska kasta bort dem på, och, och det vet ju man men man blir ju bradd. Man kan ju inte se det så, så där eh pengar ser vi det och eh ni har massa pengar och tror och, och, och, och så ser man blir rik. Ja, men det är många människor som har blivit väldigt rika också. Ja, men då så kan ju inte garantera dig att det är pengar jag kommer tillbaka. Jag. Nej, du kan aldrig garantera det ju, och därför vi lever i en marknadsekonomi och då kan man inte garantera någonting. Men från stora majoriteten av svenskar har det ju gått jäkligt bra. Ja. ja, men sen måste jag pengar för att kunna klara maten och underhållet och så. Vidare. Jo, men du... man kan ju sätta in dem på något konto så så man inte några mer. Du är väl, du är född 38, så du måste du bli, vad blir du nu då, 60, 76 år va? Ja, jag är alldeles för gammal, det är något hemskt det här, alltså det är en ordröm. Men en inte så liten del av 76-åringar idag, du som bor i en villa, jag menar om man sköter om det där så skulle din villa vara värd idag säkert en, ja, 6 år. 7 miljoner. Ja, men det, det är det inte i... Uh, du vet, när det ruttnade ett sätt, ramlade sönder... Jo, men det var, tåket, det, det var det du skulle ha lagt ner pengar på. Hade du bara skönt om det... Ja, det fanns ju inga... Min mor såg under förvindare och han skrek bara... Inga äh, reparationer här. Det fanns inga pengar. Nej, men det, det var ju så i alla fall. Man, om man... Som det står i skriften... Men, åt den som har ska det vara givet... Men åt den som ingenting har ska tagit sig från... Även den lilla det är en historia om. Ja, man finns, hade en större för att jag kunde sätta till exempel ett reklamradioföretag här eh som radion ord och generalsa. De stora uh, de stora majoriteten har ju gjort det. De flesta är faktiskt tämligen om man har haft förmånen att vara frisk och stark och kunna arbeta och bara köpt och och sett om sitt hus så att säga, så har de flesta människor det otroligt bra i Sverige. Men det finns ju naturligtvis de som som ofta ja, otur eller kanske får en dålig hälsa eller och liknande och då Ja just och framförallt man inte orkar arbeta eh uh, de tyngre arbeten de säger hur gick det nu för han sa almo och, och stärka han inte orkar Just det. Det är, så ser Så gör det när svarar jag Och så var... man tar ett prov på mig och konstaterar att det finns inte hormoner i kroppen så det klarar ju klart att det blir så men Sverige har ju trots allt varit ett land där om du har haft en dålig fysik eller en svagt begåvat så har du ändå haft det ganska bra i Sverige jämfört med de flesta andra länder. Så man ska nog inte klaga. Ja, det, var ändå det... det var ändå hårdare i USA. Och då hade du fått suttit i, på gatan. Ja men då kunde jag haft en radiostation och det var skillnad. Då hade jag byggt en sändare. Men det hade jag gjort det, på tid i stad och redan av barnen var. i så fall. Men hur som helst alltså fallet jag tycker att det är bedrövligt att de här smålöjoparna alltid som lännar ringer in och talar om att man ska eh, tigga hos frimurarna som är en religiös ordens en kristen det vill just det de inte är. Frimurarna Men vi vet ju att, att jag kände ju eh där om på sen Karl säger många sidan var med dem där och han sa att eh att eh, frimurarna det var ju inte så roligt alla gånger, man hade ju konstiga riter för sig och allt möjligt. Ja just det, och de är ju inte kristna. Nej det sa han de ingenting om, men det var ju konstiga riter och sånt. Ja just det, och det är avgudadurken helt enkelt, så det går inte hem i. Nej det var väl satansdyrken kanske just jag kommer inte ihåg. Snarare det, ja nåväl det kanske blir ett historiskt föredrag men det är ju ganska trist att Gunnar också och bara hålla på och prata om sina jävla gamla tåg alltså. Ja, ni får man... du väl gå in på internet för jag. Ja, det har jag gjort också. Han då klagar han. Men ja, har jag när vi kan aldrig gång jag fattar inte jag så många rader. Kan jo, men på, en... på nätet men problemet är bara att han har ju det som heter Sverigekanalen Kanal 1 och 2. Ja. Sen har han 3:an och 4:an och extra kanal, men det var det att där där sen kommer det inte ut någonting för att eh, men idag är det i stort sett gratis vem som helst kan leda starta en radiokanal på det. Ja men konst sett inte får ens licens häste som formell sändare har att och så möjligt. Ja men det är skillnad ur själva FM, men det här går ju på internet då. Då ja, är det inte Det finns hur plats det finns plats för en miljard kanaler. Och ja, det är många som går på både mellanvåg och FM och ja, långvåg är... och kortvåg. Ja, och här man bara är... det ska jag ta sändare. Nej, det är på dator det. Det är det är jättekul för jag lyssnar på många såna här webbstationer och det finns så mycket fantastiska program man kan lyssna på så man blir blivit... Ja men det är ju ja. tror jag du eller far kommer på kabel. Det, inte... ja. det går inte seheten. Nej men det här går ju på nätet. Och den som är intresserad av politik har ju fantastiska möjligheter idag. Till exempel, jag kan ju nu lyssna och höra på hur det, från Syrien de olika organisationer som slåss i Syrien och, och få lite mer insikt om det hela. Ja, men det är inget intressant tycker jag. Inte ja, tycker du, men det tycker jag. Och det förvånar mig då att Lennart nu som brukar vara med på Ring P1 och engagerad i politik att inte han har skaffat sig någonting sånt här. För han får ju bara vara hänvisad eller läsa... De här pressstödsfinansierade tidningarna och statlig kommersiell media. Det är ju för bedrövligt. Nej. Ja, det får vi fråga honom. Det Men han, du vet att han är så hemlig så att han, han vågar inte tala om vem han är. Men det spelar ingen roll. Vi får säga Nej, så. Nej, jag hej förstår då. inte. Ja, det är bra. Kämpa ja, på. Hej. hej då. Varför man är så rädd för att ringa mig privat och ber... Bli bekant med mig. Det är precis som att rädda för mig eller någonting. Och ändå sa jag inte Stef hade gjort det i samhället minst där jag någon gång. Utan jag har skött med det i alla fall. Ja vi får ta en låt kort på oss. Tänk just på det att om man hade fått suttit ute på ett fartyg och spelat den där musiken äh, ute i, i mörket och allting på en äh, radiestation ute på en båt och allting äh, roligt hade varit så man fick uppleva det här äh, faktiskt en gång till och så vidare och det, det är sådligt att det, det, det inte det har gått så många år och det har inte har upprepats någonting med Radio Nord eller någonting. Att det ska vara så järnhårt det här med lagarna i Sverige och, och rysksovjetiskt. Ryssarna hade ju klagat på Radio Nord och allt möjligt hörde jag. Och så, och så det var det inte alls bra. Det, det beror ju på att om vi inte lyssnar skulle kunna lyssna på radion ord tidigare och frihet överhuvudtaget i ätten. Och det var ju likadant påminner om det här med lamporna när just Tyskland fick jag 15-lampor förr och det... Men jag hade så dåligt ljus och nu när blåa energilampor blir det lite bättre den sista säsongen så jag menar hallå lamporna har kommit men det är låtsins roligt ser du så där dampskakor kommer istället småa gröna lampor och sånt eh det det det vart så konstigt att det blir det kymemligt så så vidare ja, det är möjligt att ringa nu än 20 minuter till det här programmet. Det är slutsats 1-2-1-0 och då ser jag radion på. Ja, men får vi sätta låt till? Ja, jag gör det. Ja, det är ju väl att man är så pass frisk i alla fall så att man kom ut från det där sjukhuset till slut. Det var en månad och en vecka som jag var där och när jag kom hem så hade det varit inbrott och så vidare. Och det var inte roligt, vi fattade saker här och så vidare. Och jag kunde inte komma igång och börja sända radio med samma för en massa sladdar och rivisyr och allting och så vidare. Och sen fick jag veta att Eh någon hade om du har på radion här eller om du har internet hade på så så vi efteråt då så vi la på den och eh du vet eh den fast inte i kvar någonting. Och då då försvann ju massa kunder här också. Har inte hört av sig till mig mycket mer pengar förut, så salt i men det det har för det efter det och så vidare. Nej men hon som har en en inställning utav det där berget men sen då när det nu gick på internet eller när radion här så skulle jag vara tacksam för att få så vidare så att det är för att det var så pass allvarligt också för boende och så vidare. Jag förstår ju därför vad folk gör för det jag hade gjort och ont och det är den svenska halsen sjuk kan antal som gör snarare död och meter och så vidare. Folk måste acceptera att vissa har bättre förutsättningar och andra kan göra en del sådana grejer som andra inte kan och så vidare för de har utgivts under andra omständigheter och lärt sig det här ända sedan de har barn och så och då går det ju lite bättre än en vanlig människa som inte kan ett tugg om radioteknik och så vidare och så här kunde uttäcknas radiolaboratorien privat sett på det här viset det där gamla radioing och så vidare. Och det blev ser museet var examet kan man se alla de gamla radioapparater och sådant och det är roligt att prova gamla radioapparater och se om de gick verkligen och så vidare och så. Eh och hur hur folk upplevde att lyssna till skrandet förr i tiden på de där gamla apparaterna och så vidare. Eh och Och, för, och särskilt som jag har varit så reparator tidigare kunde jag ju reparera upp dem och förgånga alla apparaterna och så gamla rad apparater och sånt ja vi får väl spela ändå till om inte någon ringer nu för nu har vi bara kvart kvar sen måste vi stänga det har varit en, i alla fall det är kul det här att köra det är bara tråkigt det är så mörkt, man blir, blir så Eh uh, det premierar ju så men det kanske ju inte är det där 500 pickar och mår bättre och så vidare men för här i Bergstorp och, och så vidare det går inte bra längre tycker jag. Man blir resporig att hänga och sova och så vidare och och det, det är ju ja, typ jag är ständigt och kortvarigt Now I feel light up on it From The answer to all Ja, tänk hur mycket vi har missat genom att det hade varit monopol på radiosändningar 1925 när äh, radiotjänst började det fanns ju en mängd privata små radiostationer ute i, äh, i landet som sände på mellanvåg och sådant äh, på den tiden äh, som fick slå igen äh, när, när monopolet kom eller också fick de äh, sända riksprogrammet över så har vi ju hade ingen telefon det nej och sant. Det var ju i alla fall synd många gånger för att många sakriva att göra. Det trivdes då det för henne. Det finns ju inte, många den tiden. För var ju inte så många inställningar som en tiden på 60-talet skulle inte se så mycket reda då. Men jag vet jag läste det hela också och var mycket som förekom på den tiden. Och folk kunde sitta och lyssna på sådana här kristallmottagare och enklare radiomottagare och allting. Det, det var ju rätt fantastiskt att kunna bygga sådana här radioapparater själv många. Och så vidare det var det inte dumt alls. Men det är ju så komplicerat. Det är ju synd att man måste kastas bort när det blir fel på en... En eh, tv eller någonting sånt. Det var inte gått att reparera på samma sätt. Förut så hade de ju en låda med reservrör och så vidare. Reparörerna kom hem till folk och bytte rör och fick igång tvn och så vidare. Men ne, ne, de var så att kasta bort den där. Och det, det är inte vidare roligt. De måste söka rätt på en reparatör som kan göra ordning. Min tv, förr kunde jag ju det när det var elektronrör i dem och så vidare. Men det går inte tyvärr. Ja, vi ska spela lite mer. Eller också vänta på att någon ringer här på 81-21-0-0. Jag vet inte om det är något speciellt intressant på tv nu i kväll. Någonting måste det vara. Men jag ska väl dra det där med plus fyrt en gång till också. Och så är det 22-18-37-0-0 eh skulle ju försvänta. Men och hur eh, så? Så eh, stoppa in en slant där. Eh det det det det, det kostar folk. Eh, jag fick förr tid, fick jag ju faktiskt regelbundna pengar eh innan jag var sjuk och hamnade på sjukhus och och det tog ju inte så nära med medel så fick ju internet eller radio och så har vi pratat om något skit på internet antagligen också som jag inte har kunnat eh, ta del av igen vad som har internet här ja visst det är en låt till Det var roligt när man lyssnade på den här musiken på Radio Luxemburg och sen Radio Nord och annat. Det, det kom igång många som spelade det här i alla fall. Det blev rätt så populärt i alla fall och så hoppas jag att det är trevligt nu på eh uh, ni har haft någon försäkring med fel då. Jag har ju talat om att det var det var tin ett fönster genom ett fönster ett högt uh, och den har ramlat ner en en soffa och det är ett slags tang i soffan. Men det går väl på försäkringen så det är det det är på 62 minuter. Eller är det om en som har gått till åttonde varningen innan för några laxer. Är så fanor stackar. Så så undrar jag inte smälla det. Och det går tystare nu, det vatten är mycket smälla det är som förr så eller i år heller som för tidigare år och det är inte så otroligt så jag jag är så mycket det blev mycket tristare det höll på eh ända nästan från jultid och så till nyår allting minns ett väldigt snabbare delar tiden och nu vart det syns precis snabbare så att eh folk ser De så det alltså blir så ljud med hur krier och grejer så det blir det som gjorde Ring, nu är det bara fem minuter kvar innan den där programtiden är slut och så, så nu ska jag ha en trevlig fortsättning på det nya året så hörs det om man andra väl dricker inte för mycket sprit och röker inte för mycket cigaretter det, det nöter ju på folk och det dörs och kortar sitt livstid man lever bara en gång så där ska man vara rädd om kroppen och inte röka sönder det sig helt enkelt det var så, Det måste jag säga. Tyvärr såta och matte. Eh, var försiktig med rökningen. Man kan få är, jag har på äckliga skuldomar som med. Du har så eh riskar inte med den solen de sista åren där och allting. Och så att ändå då till If it takes a hundred years... Nå får jeg, jeg ha en trevlig kveld og skjøte om